o com va aquell dia que cauen quatre gotes. Però van, no? Ja, és que ja estem al mes d'agost. Ja no ens ho en donarem compte i ja haurem acabat també al mes d'agost. I quan s'acaba el mes d'agost, per nosaltres la mentalitat, la mentalitat no és que sigui veritat, però sembla que ja s'hagi acabat a l'estiu. Per tant, és que el temps passa volant. Volant, volant, volant. En fin ens podem escoltar ens podem o sí sigui, comunicar i tot això és important. Vol dir que tot funciona bé. ver a cops veiem un arbre i diem quin arbre més bonic. però és que hi han avui només em parlaé d'un, però hi han molts arbres, són un símbol d'alguna cosa. Vostès diran, per què? A veure, hi ha arbres que la gent, en l'arbre, van, s'hi acosten i li parlen. I li demanen favors. I dit que no em parlaré de tots els arbres, en parlaré només d'un. Però nosaltres potser no ho sabem, això. Però, verdament, hi ha molts arbres que tenen, per algun error, persones addictes en aquell arbre per demanar-li coses per exemple avui vull parlar d'un arbre que és el aquí no sé si es pronuncia igual però on el vaig veure és Ging-go Ging-go biloba a veure, no és que a on l'he vist estigui en allà només no, n'hi han en alguns altres llocs però el Gingo, 'va és exactament el nom que se'l coneix, perquè és algo únic. Quan dic únic és únic. Per què dic únic? Vera, és una, és una planta, és un arbre que ha existit des de sempre. que ja hi era en el món quan hi ha havia els dinosauris del Juràsic. Per això dic que és únic, doncs existeix, és el guingo biloba. És un arbre extraordinari, per què? És raro, perquè podem dir exactament que és un fòssil vivent. És un fòssil? Eh, que trobem fòssils en una cova i a lo millor surt un fòsil de musclo? Per què? Pues perquè molts anys enrere hi havia hagut l'aigua i coses d'aquesta Un fòssil. Pues és un fòssil vivent. I podríem dir que és un fòssil que ha viscut l evolució i grans cataclismes, però se n'ha sortit, perquè estem parlant del món dels dinosaurios. Per favor, no estic parlant de quatre anys. Eh? Ara els explicaré la història d'aquest arbre. Aquest arbre, o sigui, durant el període, imaginem-se, estic parlant de dinosauris de Juràssic, verdaderament van haver-hi moltes evolucions al món i molts cataclismes fins al moment que estem ara. Bé, hi va haver-hi un alemant, que era un botànic, un senyor Engelberg Kempfer, a l'any 1600, fins i bé, 1651 perdonin, fa molts anys ja d'això 1651 estava en el Japó treballant en una companyia si era un botànic és de lògic que estudiava plantes arbres, era la seva professió. De cop i volta va descobrir o sí, sigui, uns exemplars, en el, Japó, eh? en el Japó, uns exemplars de Ginkgo vius. Quan ell sabia, i havia estudiat, i ho havia mirat, i sabia, o sigui, era una cosa que tothom sabia, tots els geol, els botànics sabien, que ja no existia, perquè eren el món dels dinosaurios, del juràsics, i es va quedar tan parat de veure en el Japó, doncs, uns petits exemplars per molt petit de gungos vius. Quan va tornar, ell vivia a Holanda. Era alemà, però vivia a Holanda. Aquest senyor, quan va tornar del ment de la feina que estava fent en el Japó, va portar llavors de gungo per veure si agafaven. Van ser, amb una paraula, primers, les primeres llavors que van arribar a Europa i que tothom es pensava que aquest arbre havia desaparegut. Sí, sabien que en l'època dels dinosauris n'hi havia, però ningú havia vist mai cap. El que passa que ell ho va descobrir perquè sortien per terra, va veure el que era la, la fulla, la va examinar i va veure que era un guingo. Viu bé. Resulta que aleshores va agafar va portar llavors de Gingo a Holanda i en el jardí botànic que encara hi és perquè és un jardí preciós en el jardí botànic d'allà va plantar-hi un dels primers les primeres llavors que va arribar a Europa de Gingos i aquest arbres encara estan allà o sigui la llavor va agafar i a l'arbre va pujar i encara està allà per això vull explicar-ho perquè és algú curiosíssim però després hi ha una cosa més curiosa encara Bé, tot és curios, però tot és curiós però per mi és molt curiosa resulta que Hiiroshima Hiroshima famosa sabem que hi va haver-hi la bomba ho sabem no la bomba atòmica aquella bomba que va ser a la primavera de l'any 1941 ja ho sabem bé allà va haver-hi l'explosió haver la bomba d'explosió resulta que allà en el moment que van tirar la bomba a Hiroshima va bueno, ja ho sabem, hem vist reportatges, hem vist coses horroroses coses que ojalà no puguin ser mai més bueno, s'ho van menjar tot es van menjar els edificis, van menjar persones criaturetes durant molt temps malament, bueno, ja ho sabem horrorós bé, resulta que en el posto de l'explosió hi havia un guingo un guingo igual que hi havien, havia doncs altres cases, hi havia altres coses resulta que aquest guingo estar estudiat, està escrit, van posar tot el que es havia destruït, van posar-ho, o si sigui, és normal, tenien que fer una, una història, explicar el que havia passat, que hi havia aquest guingo, que era un guingo que era molt antic, que també havia bueno, es havia destruït. I ja sabem que una paraula és, és així, van, van tardar molts anys en poder reconstruir una miqueta tot el lloc on havia estat destruït degut a la bomba. Això ho sabem. I resulta que de cop i volta quan van començar a anar, doncs, persones per netejar tot com estava, intentar reconstruir el que es pogués, intentar fer un altre tipus d'edificis... Bueno, el que passa quan hi ha bombes i hi ha un cos d'aquestes que ho destrueixen tot. Per això, vull dir, estava aproximadament a un quilòmetre del posto exacte on va caure la bomba. Però la bomba, ja ho sabem, que una bomba quan explota, quan s'es... Pues, què fa? Fa tot un voltant que abarca metres i metres o quilòmetres i quilòmetres. Doncs, en el posto on feia exactament un quilòmetre del epicentre de l'explosió, aquest vell gingo que ja estava destruït, totalment destruït i totes les cases que vin al costat i tot, tot el que hi havia, tot el que havia estava destruït. Quan van començar a netejar-ho al lava no quedava res, hi havia un, un trosset de, de tronc sec al terra I mentre ells estaven netejant les runes, que això porta molt de temps perquè s'ha de recollir tot, van veure que va començar a brotar. En canvi, al tot l'o del seu voltant, tot l'o del, del voltant del ginko, tot estava destruït. Hi havia edificis grans. Hi havia, es que havia de tot, tot estava, clar. Per Hiroshima, aquest, a veure, veure calabra, que, que havia quedat res, que havia quedat res, un tros a terra, tot completament destruït, cremat, però, però de la base d'explosió es va transformar en símbol de renaixement i objecte de veneració. Per tant, quan vostès hi vagin alguna vegada hi arriben a anar-hi, veuran que, o sigui, els hi traduiran, hi ha un cartell que diu, traduït amb el nostre idioma, portador de l'esperança. A l'arbre va ser documentat, va ser fotografiat com el gringo que el gringo, abans de tenir de, de, de rebre la bomba atòmica d'Eroshima, després fut, van fotografiar-la també està fotografiat després del desastre que no hi havia absolutament res i va o si sigui, va ser una curiositat dins de la ciència per estudiar com és que aquest arbre, el Ging que no ho sé ni pronunciar-ho, el vincol biloba, després d'una explosió de tants... de lo que havia passat, va quedar una llavor i aquesta llavor va créixer. Per tant, es va convertir o amb sigui, l'arbre que hi ha ara, que hi és ara. Ha crescut. Però, clar, si diem que en l'època dels dinosauris ja hi havia o sí sigui, arbres d'aquests. Vale? Vale? I després, que no hi eren a tot arreu, no hi eren pas a tot arreu, eh? Però, amb una paraula, és un, un arbre mil·lenari, perquè és, el que deiem, és com si fos una cosa raríssima. Com pot ser que encara després de cremar-se i tot això i de l'explosió, encara hagi sortit per tant va, en aquest moment van mirar que era una cosa curiosa i el van estudiar fins al punt que han descobert que el Ginkrow no és res més que un fòsil viu, per què? aquests fòssils que hi havien fa molts i molts i molts anys que es tenen per dibuixos per coses que s'han trobat en llocs, eren exactament, van existir, ja ho diuen, eh? Fa 270 milions d'anys. Llavors, per algun rossa s'han anat multiplicant, han aguantat totes les coses negatives que han passat en el món, a la Terra, i al final, són tots estan emparentats, estan emparentats amb el primer que va haver que va sortir, que calculen Calculen, això, els savis Calculen 270 milions d'anys Que després es van extendre Molt bé Però després va haver-hi alguna cosa Perquè ja han dit Que durant tots aquests milions d'anys Hi ha hagut de tot Hi ha hagut coses bones i coses donantes Llavors es van començar a acabar-se Per el que s'ha trobat Per les coses que s'han trobat en llocs Es van, es van acabar I la única i l'única espècie que va quedar de fòssil, fòssil que va, que va néixer de cop i volta, després de guinclo, van desaparèixer tots els registres, perquè normalment quan hi ha arbres d'aquests i hi ha persones que estudien botànics, escriuen, ha desaparegut aquest, aquest arbre, ara ha sortit altra vegada, doncs amb una paraula, els registres van quedar tots negatius, i de cop i volta va començar a sortir una petita excepció de Gingro, de cop i volta després, en una petita zona de la Xina central, on ha sobreviscut en la, en la forma moderna, perquè, clar, si estem parlant de tants anys i totes aquestes coses, i estem parlant d'Irosima, i de, després d'Irosima, eh, bueno, i ara tenim el d'Irosima, que és el portador de l'esperança, i a Xina, que també n ha sortit algun i que aquí potser n'hi hagin de plantats i això ja no ho puc dir-ho jo estic parlant del de que és exactament o sigui, per fer el programa hem parlat amb munts botànics i verdaderament diuen que en el lloc on ha sortit ha sortit, no l'han plantat, sinó que ha sortit, en nascut sol es considera una espècie moderna d'un fòssil vivent però que el seu perquè ell ve d'alguna manera no? ha sigut del, o sigui, ha evolucionat ha passat cataclismes ha passat de tot i en canvi encara sobressurt per tant a tot arreu, a on hi és se'l considera un arbre sagrat, és igual sagrat a la seva, a la seva religió, és igual, arbre sagrat Símbol de renaixement. Símne de veneració perquè se li diu el portador de l'esperança. I sense acabar el temps. Amics, amigues, gràcies per tant amb tots nosaltres. A veure si tenen sort i poden veure aquest arbre, el portador de l'esperança. Que tothom quan van allà li demana coses, l'esperança d'alguna cosa. Però és més per avui. Com sempre rebent aquella versada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu!